Aupa hori, bigarren aldiz, bigarren programa bat eh osotzera gatoz, abarkaz Igor eta irukiko han geimportantzia hasier ekipuen. Aratzaldeon, abon, <laughs> ere egunon, segun osentzuen do zuen. Oi zera, eh bigarren programa da hau. Aurrekoen hasi ginen final laurdenak eh analizetan eta gaur amaitu eingo. Lan hori, izen beha lan erditzetan itxigendun, aurrekuen getxon arrasaten eta gotainen egon ginen. Gaurkuen, gazteizen, donostin eta lizarran. Bueno, Igorrez kanal izago esan dago, baina bueno, gu kanal izan dugu, eh, zaio, bako txeko, zaio txupet. Bunduek eztozuleko gehiago eromoten. Horek horrek jope ondo enie. Ez es ke que behin e mikrofona horri jarri je, profesional plantake ikendu ez niope bai. Eh, Az gaitxezan gazteiztik. Ixen behan, izen eh, laugarren saiu e, eh, final laurdenetakue, eh? E, zeudeko zuztatu, eh, kabarkaz, Bye. botizte zuz Gazte izen bebezei eta orduko saioen zaioen Ariz Mujikak irabazia ben eta partartzailek eta urrenkela nolan geratu zielako, Ariz Mujika Miren Artetxe, Iban Urdangarin Xabat Gaita Bitea Amaia Iturrioz eta Manez Agirre ukingen zen. Esan zaio honetatik, bi pasaudiela finalerdiztara Ariz Mujika eta Miren Artetxe Em, ez dakit zer pastan edo olan pasau izen hori dan, baina dinak momentuz potente da biz? Hemen e, goguaz danak eta sarri debutarizen ero ez honek e, bide, bide baten jedeki aurritik. Mm -hmm. Inor estator hemen e, biderik inbarik eta jentiek gogotsu dau, prepara dute eta dana moteko. Abarkas, Eero, batzen zara Zuleanako txapelketa da, sesantzen duen, erdi... E... Nire lehenko bizkaiko euskalderreko txabelketie, bai, batenukuek e, eragilea behin, nik parte hartzien. Dudatane gonditzen, deit justinien, baina justo kasualidades, justo orrutien e, unai eta igorregazne milen, unai eta igorregazne laguntzen e, preparetan e, txabelketieti, ordeun nue bertzu dan ne eta bueno, anima honitzen eta intxartu bezan orten. Mm -hmm. Eta bizkaikue, lehenko kue, nos izen zen? E, nik lehenko parte hartu nahen, bizkaia araba nien, odinio. Jo! Claro que está más sortido. Competencias ya han dicho hoy, señor Don. Bai, eh debut esta que no ni nada. Sino todo eso, da punto. <laughs> Gausa txarrik esendunengo beintzetan. Oni pas. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, bueno, ahora, bueno, haitz eh, mugika bueno, debutantie eta eta egurrien, saioira bazike Joanesek aurreko asteko zeuden moduen. Zailo erunzaben, debutante izen da, gero ikusiko du beste degutantea bat, bat dagoela eta duren aldeko. Eta garek beirea bat Bai, gainera esan, aritzek puntuazinio altu elortu doela. E, zaki e, final, final aurrekoetako zai bost garen orzei bai. garen puntuazinio altuena da. Beraz, kontaute leku batzua dauzela finali. Ba. Eta ez da erresa, erresa gotaien saio baten osteko gotaien moduko saio baten oztien, eh, gaztri jun eta kantetie. Se askotan ez da gihori zelan ikusten dut da zuen zuek lan bertzaile profesionalak profesionalak zaienok abarkaz ez da gihori da profesionala egoten da horre Izen Bizkaikoen Izen Euskal Herrikoen egoten da beti zaio potente bat eta gero tortena ostekue Ez da gilorre zer egin dauen e, beste zaiuetan? Zer egin egin egin ez da duzte. E, Aber, zu mentalizate, zure zaiu, zure zaiu dela. Eta hor dauzela onenak, gai onenak, lagun onenak, eta zuzela hor momentu honen bidea dela. Zuk hor momentu honen bidea. Beste zaiuri begitzen egotie, e, begitzen dugu, baina azkenien e, zure zaiuen honen biozu. Zure zaiuen mm -hmm. egin ezien, bardin jatze gu eseren jabien. Mm -hmm. Eta e, niko ez da publikoak badeko laget jau, ez? gotean jena gotzan batek zati joko do mekan gazi zela eta ez koste higuelengo da, baina guzti dute jenti e, ja e, aurririt zizitatik e, aparte da bitela eta ja du duesela, badaki e, Euskal Herriko txapelketan da hitzen danak oso honetela mm -hmm. eta belarri jasabaldu, jarri tranquiltzidan eta dizfrutuen bidela Ba hoi dugu pebaiz, haiatuko analizetan e, datorren bertzoa aldi izen be Entzungo dogune da Aritz Mujika Irabazliek eta Manes Agirrek sortzeko ko txikien kantabe bien office jua. Manesek zurekin ego egoteko gogoa zuela eta elkarrekin oporretara joateko konbentzitu zinduen. Lau egun daramatza zue oporretan eta Manez irugarren liburua irakurtzen hasida. Amesten nitun muxu amechta igurtzi. Baño porrako hori ez duerakutxi, lehen gutxi egoten ginen orain oso gutxi. Azalabeste zerresti zutikusi, azalabeste zerresti zutikusi. Eta azal ederra, etza zuegindu da Nik ere festa abentura Baina bere ala joan naiz nire liburura Zure argumentua azkar bukatu da Zure argumentua azkar bukatu da. Akabo argumentua akabo patxada. Zure jarrerak joder egiten dit traba. Ragara etorri eta eskutan obaba, Astea zutik hortako atera algara, Astea zutik hortako atera algara. aste zutik pozik nator atzerrira Baina lerro artean olako dizdira Nire opor idealak hauek dira tira Nirakurtzentazu nire ondoan begira Ni irakurtzen tazu ondoan begira. Banik estetik horren balioa, amestenun, Masaje eta olioa, Tara ondoan hemen supergarfioa, Idaz dezagun onen epitafioa Idaz dezagun onen epita Etxera bueltatzean aizen ukeen fin Baez ni guztoranago gaur aritzurekin Etorri ondo ondora liburuarekin Ta disfrutatu nire konpainiarekin eta dizfrutatu nire konpainiarekin Bueno, amen, eh, ikusi dugu, bentzete, arit, seguri bilizala Ofizizioan bintzen nik seguru ikusten dut, edo bintzen nora bidea topau guran. Bai, e, zailo guztien ibiltzen aritzea seguru, eta ondo, bestean ez dukese, zegin da, laro eta mauz, duerri nortuko. Bai, ikusi dut, e, gaitzen zundeero, e, aritzen papela errezeu izin altzala, maren zen akatzegoen, baina alandabe aritzea ondo hartu dozola, ez, gaitzen mm. ar ondo hartu dela e, Lehenen gotik hasik Lehen gutxi ikustekin eta horaino zu gutxi, zure azalabaino ez ditsut ikusi, ez? Como, oda, zitanetorri gara, ez? E, man ez egero, liburuen kontu egin lotu, tegotza gau hori. E, zure argumentua azkar da, ez? Zubase, zure amaitu, zure irakurritle. Hori da, ez teko zugei jau kontetako. Hori, ez teko zugei jau kontetako. Gero, aritzen ateraldi ona oso nixen da, e, pragara etorri eta eskuta noboa aztea zutik honetako eh, irten argara. Bai. E, ka, kasualidades, aritzen aztea zugu eda, e, obabaren idazle, bernardo atxak aztea zugu bai, da oso lotura hona eitzen eh, da, eh, ikusi da. E, bai. Zetik barri bentsu edela. Kainera, es? <gül> pragara, aztea etorri gara, honetara. E, manesek, Eri eri dutziguran, bota utzo, eh, nire opor dezidatuak gauitzek dira, tira, nire akurtzen eta suniri begira. Egizte san, manezene argumentariu ez, esan oso herresa sakontzi ez, gero? Zuzu ez oporetara eta ganiako gotxu ez, joetzeko oporetara eta gero liburu bat egin lotu dezauz. Mm -hmm. Ez oso, bixengo balitz manesek ez gure juen oporetara, baina handa behar juen da eta liburu bat Bai. Las cosas las hau, es, oso datxa da, ordain uzot mane sekondua volta dela. Eta uztote aritzego hau, idatzetzenago nonen epitafioa, oda, ildako baten e, ba, lapida lapidar biltanaba, es, gure harremanan epitafioa idatzierune. Bai. Gainera, oso nabotadoren diren eh nuen masaje eta olio gom masajea eta olioa, es, La, bai, propio picante suo, bai, propio ande <risa> Eta ma, manezen basela mugartko, ba ni 20 lagin da nire konpainarekin. Niri e ustedot lemo doen manezen papela sala hersa, nota dala eta aldiz aritzek Eh, Gauzak esateko zahola dukela bai. bidie, eta oso ondoa zertu dauela. Zeo zeran, luzitzeko papel aukinauela. Bai, et, baina luziru eta alantabea luziru bai, e, bai. eta zahabatak papela dukitea, eta ez zahabatak papela dukitea luzitzi, eta oso ondoa ditzi. Eta luziru dara, demostraba ben, gero elkarri zaten batean esan dagoa, zentarut ikusi zala, eta, bueno, ba. internetan da bidea, baina gero... Berak erakutzi gure ezagena, tiktik e, gertu egon dala. Da, huela, eta, bueno, ikusikoa, el finardizten... Eh, Zerrerak ustean finaler, finaler dizik ero kontako dugu, baina da, e, garazin kantako dugu. Tartien ongo da e, aurreko finalizte izen zen. Hamentxar e, saius. Bai, urri geno gota Hori da, ni bertala noia. Bai. Bueno, eh, gazteizko ekatzen itxile, goazen beste Euskal Herreko kapital batera, goazen Donostire, eh, batzuk manifata eta Abarrako gindien duzan, eh, beste batzuk saiogea bian, beste batzuk Bilek. Ba. Eh, egun, eh, egun barri nien, zareko Manifia onzane guert, jenta gero ilionbeko kontzertu eta da Bitoria Fenean. Hori da, Eugenia, areto eleganti askuen. Bait, eta hor... Bertan... Zeru bai. esan usuko, bota. Es, bertan, bertan, eh, ah. bizkait jarro batek eh, hartu de konkistia. Ai, jone, jone euria jone azkeneko bizkaikoen bigarren einde molala saltute bertzutan itzel mm -hmm. eta demostra da txabaletan aguzi llebe ez azustan atorrela eta esan izan daigun, daigun e, lehenengo irurek bizkaetjarak izin ziela 6 zei parte hartu dabe beti gau ez, kapuraketan finalizetan eta finalien sortzi ximbo dira baina beti gau zei dira eta geratu ziren urrenkeran jone euria mm -hmm. onintza enbeita aitor etxe barria azarraga maialen artzailuz hei naut eta eta Esan Ezan da, zail honetan ederra pasosala porque ze lehenengo bostak hau da beinatikoaran ez beste bostak aurrelein nabiela eta beinatikoaran er, zein puntu bat ikeratu eragapuera Bai horia bost puntu bost bos puntu, puntu. Zike, orden bai, eh Zelako saiagunsa, se esta aurreko astean inclusive kenduzan 738 puntuek. maz hortzi gero, bai. gero bai. asaltan dijuen, baina hemen bai, dana oso oso ez du da Bueno, eh aurre demostratuna gente bertzuta da datorla. Hoy xebera. Ah, hemen iken estadoena, ba Hoy Ni oin entzungo dagun eh bertzoaldize, eh da joan Neuriana, Kartzelako, eh, eh ni asko gustatu gainera doinue e, berei, bueno, e, es, ondo etorteako, neurri etorteako endoinua eta la pentsetan dot. E, entzun daigun eta ikusiko dugu, haber, e, zer dinon gure espratuak, gero. Jone, hauze duzu gaiak. Badakizu min egingo diola, baina pentsatzen dusuna esatea erabaki duzu. Denbora eta joaten,xarritan nahi bezain geldi. Nork non bukauko duen, Sarri ezinda espero. Gazetan ibiltzen ginen, anta emen juergan vero gaste garayan oida gauzan normale edo baña oheta mar urte bad auskagu Eta berak segitzen du, garaibaten bezain ero. Lehen ona ara genbiltzan dena juerga dale fuego. Lehen asteburuero zen baina orain egunero. Garaibaten sollik zena Dibertsioko formula Gara zirentzat da Eguneko pelikula Askok bizkarrera zen bat Kritikata bat burla, baina daukan azera da, adikzio bat mardula. Gauean espiza dena, goiz ez resaka pilula. Aldatu beharko luke, behingoan bere brujula. Ala esan diot hartuz, ahots goxo eta aula. Ez alzara konturatzen arazo bat daukazula. Ta kontatu dizkit mila Aitzakita historio Nire hitzak izan dute Askio jartzun ondorio Segundu baten bihurtu urtu Nauela Egiak mine maten du, eta ze erremedio. Baina zerregin ezaken, Bestela ze demonio, Naiz eta aserretu den, nire saldi amedio, bere oraingo aserreak ez dit gehi egi balio, gaur mina egin dionak bihar laguntzen badio. Bueno, eh, zer dino abarkasek? Zer lako bat karkako iruditu gehiatzu? Oso ona iruditu gehiatzu. Opartu kol, denengo entzuna aldi dala, ez saio egentu. Oina antien saio batxapai, baina bueno, zuke ona ekarri dutzenak ez gureta ganera batxez beholako, mm -hmm, bapateko analizizeiteko, lehenengo le behi, behi, behi kolpean. Oso horna gire ditu gaitez, blanengo gotik azik oso horno zentrauta gaile, zer dan, borgari egitzen egin eugen, ez zentan, baina eia ja urte batxo paseute, ez, aldatu hori gara, bideanok, baina honek jarrizen dago dut alde egetu fogo, lehena garze bururo zen, baina orain egunero hau da, argi itxilau, zer pasitzen egin egin egin, izan jau. egizaren Bigarrena, Ya se ha eta berago da beretan eh arazu berkonari, ez? Amaieran. Hor hola, ba gihuati gismugis, bai. pixkatu bai. bat txart ba, ba. Aldatu beharko be, <risas> eh, du bere brújula ta nieruz ez saltatu baino susendun bidie brukulak, ez? Susendun brukule aldatu mozua. Bai, cierto Julié que berde berde. Por baina bestelan oso Bai, niri guztieta e, irugarreneko, azken bertzeko, azken bi puntuek. Bai, bitxar, non dino... Ah, bale. Guazen, astiro? Bale, bale, bale. Dino, tamen pausuz, pausu bertzu. E, izan dagoes, ez altsara konturatzen arazo badaukazula, nire agotz ez di taula. Ez? Eta irugarrena, e, zuztot, hama iragozo nagala, ze gaitxik ezaten itxendau... Enda izan minen man dezakizun bat egizu eh, duzu Eta hor hartu dugu gaitze, total Azken hiru Iru... O, be, iru nik izango da dana medio Azko Hai, diko dino, dira, bere minak ez ditu balio, lio Osa, bere aserrak ez ditu balio? lio Gaur minen man dionak bihar laguntzen badio. dio Horria Nire ustez, ama ira Eta hor erditen Be bai, izan eginak egiak mine ematen du Eta ze erre medio Horria Nire ustez, bye. oso ondo. Gizarte guen que, ke, eh, sortzi puntuko bat enibili da, harriman bate, baina, bueno, eh, zu, itzela iruiti bat, itzela. Gureko nekoen ikolako ikantara. <laughs> Ezo es, pakarrik, eh? Zura eh, aurrean dagoen batek, be, bai. Bueno, donostikoek eh, juen zien, eh, ikusiko dugu, aber ber, betelano eh, asko pasau da donostikik, onintza barne, maialen aurreko aurreko txapelketan be. Eh, Doraemonen doño kantaba. Doraemonen unien, kon, unien, unien, unien, doñoen katalunari buruz. Bai, Taro Maiaren anekdotas la bakarkako hiru bertzo tremendo. Bai, inor ez dakortan e, itorsarrigin bakarkakuetaz Maiarenek aurretik kanta behalako eta enzikriston bakarkakago izen sanbaitorrena. E, Baina hori pastan da. Aurreaga <laughs> <laughs> llegaldego txulen saio bat handi jutzen bad aurrengo ezer. Ze Se, bertsaldi ba jun sanai karagarrije. Ja? Eta gero aberno rakorda da, nahi torren atas. Bueno, baina da, uste dote maialen ego horre apurtxo Bai, ez da apurtxo bat, apurtxo. O, o, oi puntu obetua, lako eserre. Bueno, se a puntu betan no? esamarik edin, aitorre, eh? aitorre ah. itzelada bertetan, penia ortenetxagoetan esparte hartzea, bueno, baina erabakitea, badakitea asko sufritzabela. Eta, bueno, rastan, disfrutako. Bai, benetan, be. Engo dagozalto, azkenengo finala la ordenekora. Eta azkenengo final la ordenekuen, Eh, esan dut lehen, deutantiek eta ondo fuertetorri dela, eta anun baduren aldeko bat abainar bat, eh, fuertetorri zan. Baili zarran izen zan, eta eh, geratu zin urrenkeran, holan eh, geratu zen. Aitor Bizkarra, Azier Aspiros, Maialen Akizu, Jone Uria, Unai Gaztelumendi, eta Inigo Mantzuzior Mantxi. Bizkagira, hazea ben? eh, Baina ikitzen, ja, bizaiko txabaletatik eh, topera eta horretla. Baina finalien, bera onartu esala guztu da bidi. Baina, demostraru da, bertzaten egiten eh, da itela, Izel eta eh, Lizarran beholan demostraru ben. Hor gero, gero, eh, bai. komentau zuzuk. Zaiun e, zier eta, ba, danak bentsatabin, da, ba, bizka eta maialen akizu bildizina parien. Bueno, parien, no? Ba, Lerenko bizitan geratzeko, baina... Bai. Ya, Aki zuke... Eh, azken aurreko bertuen. Zeran baran, azken aurreko bertuen poto bat egin. Gero, Twitterren eta egonda saltzi, eh? Bai. Ez ala poto izien, erren eh, kojo, erren atxe barik, alantza. Baina, bueno... E, bere elkarrezketi entzu baina ez dago esaten bai. e, poto jola eta, eta mekauenka uenka <laughs> elkarrezketa hori uste dote horrek e, beste gustitzea bai, bai, bai kusten abintzut bidiz juen e, minamun bai, baina erdi positibizmu haze hartu bala edo bai, no? a ber, poto jendosunien zu onartu mitzera, onartu mitzera beste gotzaba da, berak e, ez dakit, berak ez dut barbarikain iguel aukeriuk ingo gu e, bai, baina guen. Zuke beste esanie batera esaten duzu sua sarria uste dut eh bai bai erakutzikozunke argilla ogeratzen dala eta berak onartzen da hor potoitzen aurduen hor dauzen bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai eta bai bai bai da hor, bai bai bai bai zan, hor, dauzen, eh, bai salantzak salantzak eta, tuitarek, ba, badaki, zardegon, bai txarrak, Be, bai ja. dinatzut, erresa, erresa da, eta, eta ba, bai bai bai bai Ba hori ba, azike bai. gugurera Bai, kontu e kontu, gatozen duren galdeko zen mietako batera e, Aitor bizkarra, bere bertzalde bat entzunko dugu e, Gainera Bera esango dugu abergaz eta abizok, e, askotaren entzun dugu le eta nipentza handot Bera gixen luzitzundan harik eti dela e, bakarkakue Eh, beste tam erosiznabe ama, kaskatua, meanik bat badala. Fortetako bat, pos bai, justifio bai, bai, bai, bai. E, orduen, Aitorren ganbarako sailua. Zure egoera orain arte ezkutuan mantendu duzu. Gaur laguntza eskatu beharrean zaude. Negarrez harrapatzen nau, egunaren lehen txampak. Tonela bat tristura, pixatzen du oeko mantak. Kalera irten orduko, dar dar dauzkat ankak, baja ere dut, nireak ez dira plantak, nireak ez dira plantak. Joan talde terapira agindu dit barne kautak. Eta gelara sartu naiz bizi bizi taupak, nire buru aurkeztu dut. Harraituz bertako pautak, Kaixo aitorri izena dut, Ta depresioa daukat, Kaixo aitorriizena dut, Ta depresioa dauka. Horain arte eskutatzen Zentratu dut nire hala. Baina sentitzen naiz estu Lurra ez da aintzabala Psikiatrak igarriko aldit Nire osasun mentala Pitzatuta dagoela Depresioa dudala Depresioa dudala Gaur arte gorde naiz sator Bat lur azpian bezala Baina osasun mentala, ez da gero gai asala. Talde ontan bilatzen dut, norbaitek ulerna zala. Ta konplizitatekenu bat egin di Ta komplizitat ekeniu bat egin diez adala. <gülüyor> Dena dut ezin egona, ena izgustura ezertan. Iru pilula gauetan, ta beste iru goizetan. Bart gauez irentzin nuen, horren beste lora zepan, zalantza egin bain nuen. Bizitzak zentzurik zeukan, Bizitzak zentzurik zeukan, Sei ilez euki gaituzte, <coughs> Giltzatuak lau ormetan, Tanik berdin jarraitzen dut, Pospandemia honetan, bakarrik nago minean, bakarrik nago penetan. Orde ataldean zolik, sendan aiteke benetan, orde ataldean zolik. Senda aitek erenetan Oso gauza honak. Oso gauza honak. Den fana banintzen aitorrena oin gehiago. Berto, itzelaboten dauz. Eko errestasun bagainea errimetako ez izateko, lotzeko, e, entzuisu ez, albosue entzuisu ez barriro, eta analizia hues ikusi, zeran, hasidan lehenengo bertzotik, e, eguneko lehen txampak, tonelada bat pixatzen du mantak, tardarka ditutankak, baina nil bajartuko nire plantak eta gero, hor, anzi zinua, errimana, galo, berak daukatauka azkena da u horrek, Ez da, laugarren punten baitu baina honetara karrineu nire barne kautak, bihotz taupak, jarraituko ditut bertako pautak, aitu hor da nire izena eta depasioa daukat. Tremendu. Ipini, hau gailte, bertzo batean, hau da, eranteko zuen bandeja, ikusin hozuen hor nase. Hauria, horia. Ikusin hozuen hor nase, daut zuen, soatxe puntuko bertzo batean. Zeran zentitzen nazen, oixaz, zen, zen, zen, zen, eta horregaz, transizini horregaz, zeh hor, besti hori normalen paseeagun eixinko zan, eh, eh, erdizke botati ez, hau, upak oi, baina ez eztorre egin hank lego, ang, eh, txampak, mantak, hankak, plantak, eta hankak, taupak, daukak. Hori, esan bihagu, ez eh, oso adikue berretzotan, eh, Ban, daukat eta eta hankak ba well, bai bai arrimau bai, bai, baina bat abestinatzen gelditza pixkat ah, pizkat irrito egiten dauela, baina inauten trantzisio hori da importantea. Silane karri hauendana, askenego silabiek herrimetutan eh, dela ko, baina hu horrek askotan pizua suo dago eta bai. egik da trantzisio bat, honetan po, solagarria. Eta gero, eh, bertzu bertzue be ni Zatxura da, ez da gizan zen duen da e, Eta zumentala, ea Zikatrakunturatzen Gero, Kordeta ego naiz Zatorra lurpean bezala hori xendan iruztez Bo. Eta Egon naetorri naz, norbait gul ernazala Eta konplizitateken bat egin dizadala, ez? Eta guntzi ebion, uh -huh. ezan dau Eta ez magistral bat, magistral bat, uh -huh. Eta ja azkena hiru dirateo. <laughs> Lehengo kueta azkena batez be, eh? bigarrena be pilu be. Eh? Uste zimiestra setan iru pasillaga hauten beste hiru goizetan, atzo gauean hartu noen, astakitzen bal dorazepan. Hor ikusten da, eh Bizka Bizka axemantzen daen herrimia, eh? osea Bizitzak zentsurik ez duela niola zen bizitzak zentsurik zeuk kan. Pandemianek isagintuzen sartuta laburrenetan eta ni jarraitzen dut egoera honeta. Baina taldeak soilik zen da mai sakebenetan. Es nireuts da Chalo. Bai. <risa> bai to Chalo, menetan. Jarraitu holako kantetan, seguen zuzteko pres lehongorara, Eta benetan. eta igual kontetako pres bai. Ze bueno goratu egun eh, duren kantako dauela. Bai, eta baliteke igual permiso ja ororatuenik egun bai. Bai, igual igual. Baliteke, ponerte con permiso de Bai, izan gandor, rinbizitzi izan gandor. Gazteretik eh, gauza gaztut jatuz nire. <laughs> ba, gitzu. Egu, Egu, egun, nire egun biten final erdile, zutzen nire moti egun ba ICR iratilek. Eee, da nala, e, bueno, e, zan da egun, e, final lauronetako bertza alizek e, botadogu ze saioenetan, baina aurreko ebentzuteko aukeria bat edeko zuela icr webgunien. Hor duen badak izue, espada zuen entzuleengo gozaioe, eh, erenengo parkaen batea eskatzeo eta gero eh... ba entzun, bale? Eta, bertzo eh, eta bertzoa aldi bai, zu gurego zuez Eta bertzoa puntu egiten zue Hortze eko zuez Eta abelketako gu gu gai guztiiek, puntuazine guztiiek Dana eko e, e, e. e, e. Guk bakarrik olako Inuzkin txo batzuk egiten dugu Guk gure u eta guk gureuleko uleko Bai e, Ez dut epatu, eh, baina Lizarrako zaiuen, eh, destakako urot, hei naut lana Ez eh, dakit jenak eukindosun aukeri entzuteko hei baina Baina Itarraiz, bot Hei nautek eh, donostik anta, eh? eh, bai Hei eh, parkatu, donostik, bai Hei naut sauts not, bai, gizela gantetan dagoen eh? eh, Asko guztetan, eh? asko guztetan da Eta Eta Aserta balda bero ez, baina bertzulari da Eta humoretik joten dago, baina humoretik joten dago, hondo Ondo joten da orduen, Zilegi da nien Bai bueno, Nik Bai Hoixe da Eta nik e, Ni zuxen gaitz Entzuma neukez Orduen e, Guazen Gauza important diet dara Oina aurrera begire guazen Semifinalak Ona Lau Semifinalak Eko e, Semifinaletan buelta bigo dira Orri Lehenengo da. Lau zaiogongo dira Ogeta lau bertzulari Eta ogeta lau horretatik Paseuko dien Bigarren bueltara Masortzi Hori da Eta gero, lehenengoko semifinala eta le bigarren semifinala puntu de contautte, final era de pasoko dela, saspi. Ori oh, da. Yeah. Maialen Lujanbio, Dabolakoa, finalien zain. Ori oh, da. Yeah. Malako jain bat. ez la puta. <risa> Chapelduna delalako Batesbe. Eh, orduen eh erabakitzi dauz lehenengoko lau sailuak zeintzuk izango, zeintzuk izango dian. Eh, astik hasiko da Alison Don, urrizen 22 ja, ok, nokerresonau. Bai. Bertan egongo die. Bueno, Unai Agirre, eh finaliste izan izan da 2017 eta horres gaina egongo die. Onintza, enbeita. Joanes Ilarregi, Iñaki Apalategi, Agin Laburu, eta Araia Martin. Bueno, hori lehenako zailu. Bigarrena, doni bane garazi. Hugu eta Zailuz, aurreko finaliztie, Aitorretxe Barriaz zaraga, Azir Aspiros, Aitz Mujika, Nerea Lustondo, eta Oiana Iguaran. Bueno, oin, nietzako kurba atoz. Irun, azorak bost. Sustrai, aurreko e, finalistie eta hemen ja e, nitzako kandidatu asko doiez. Nerea Ibarzabal, Jon Neuria, Ane Labaka, Maialen hartzailuz Miren Artetxe. Eta amaitzen da Durangoan. Aitor Mendiluze, aurreko finalistia. Eh, Beñat Mendi aurreko finalistia. Aitor Bizkarra Eñat Martikorena, Julio Soto, Saioa Alkaiza. Itzelak zaiuek, danak. Itzelak zaiuek. Hemen... Horburukazko amen... gongo. Bai. Eh, Kogoratu ditzen zazpi leku gongo dila, finalerako, eta hogeita lau duzula. Horri da. Horri da. Eta azteko hamas hortzi pasabi dila. Ikusiko hamas Ikusiko hamas hortzi. Ikusiko hamas hortzi jausten dian. Iguel finalera, a, finalek aukera deko zanba jauzien da. Eh, badakiko txapelketa guztietan sorpresa, kero sorpresa ez dienak pasetan dila. Horri eh, da. eta momentuen, Aurritik bertzu da nitik estalabaliz jo. 200 batzik zenpazausen igorrekin, 200 mairen joan maiakin, e... edo ser. Edo ser, baso. Edo ser. da negunin eta momentu eren bida. Bai, holantzik da. Orduen, nik e... porra, erdi porra dote eskatuko zut, arkaz. Eta e, final erdisek bukatzen da nien, edo lehenoko buelti bukatzen da nien, beste porra bat. Nik, e... eskatuko zutu agar, Elizondoko irabazle. Goratu eguzat. Agin, alaia, apala, joan esilarragi, onintza, unaina gerrea. Alaia. Hor, a dosaos. A ver, betibe, oi momentu, nabilesate, ne? Eh? Ina horreztatze, las arreztun nigas, eh? Vale? Es, es, es, amen dana onera, dana onera. Amen, eh... Doni oane. Ame, txaitorretxe barra azarraga, aserraspiros, aritzmujikan, eraluztondo, ya nahi guara. Eh, Ame, txustetot. Ni peba ya nahi ustetot. Irun kontusionas. Ba, ni beados. Irun, sustrain nerea Jone Ane Maialen Miren. Bueno, pa ustedot debutan tiek goor da baina sustraik leengo postuterago da. A dos gaus. Eta, eta du Aitor beñat, Bizka Einaud Julio Saioa. Mendiluz Ustedote a ber, eh, eh, biotzas baino buruaz eta apurat otzienen pentsaute dinoaz. Eh, Aitorrizkarrak ira hasi aldau, Peñatcastlumendi ira hasi aldau, eh, irunen ira hasi aldau edo seinek dinot. Eh, baina bueno, holan botata. Porra bat eskatu zutuz ulako. gero gabin etxea nuenian Almudiagas beste zango zuet, baina ai momentu denago zutzu. Nikamen, Peñataputakoet. Vale. Eztak izagatxik, baina baina tegiraziko. <risa> <risa> Mendiluzioen dala gitsi, bai, bai, uh, a ber, uh, dana gira baze, dozea baina ni gurote nada bertu zaila hon batek goti, eta dan loko Bai, hori durengo izango, azaren ama bizan. Eh, eta esan durenele, ni guele, gongo, gara, anzuzan gure goten. Kontuz, kontuz, iguela menen esango, gau bizkak iragazi dauela. Iguele zailuek, hori, hori anuntzi jauko mm. dau. Eztak igu, eee, eh, bueno, Baporra txue inje, gero bigarren bueltie azterako eskatuko txuta ber finalistak nortzuk izango dian Eta bitartien, engodogune da atzerajun Finale ordenetako beste e, bertzalde bat entzutera Baina ez aurtengo, biziketan dala bost urtekue Izen be, finalera zalkatzeko aukera dekosan batek edo lan petseratik Bota ben, oso derra hirtuaten, e, bera da ibarzabal Gure bizkaiko txapelduna. Zuri bai abarkaz. Eta... Bai bai, eta garrona berataz. Ja, hombre. Eta entzun daigun, e, beleleango kobe txapelketa izan, Euskal Herrikoa, zailu irabazia abenzu eta elegante asko kantabe ban. Entzun daigun. Zaborretara, botatzera, joan zara. Baina gorde egin duzu azkenean. Maita da, kabi goxo bat, baina batzutan zepoa, ulertezina suerta daiteke, El elkarren alfabetoa. Osatzen dugu etorkizun bat, arroxata perfectoa, eta bi Ia bide ertzekoa, kaos erabatekoa, kaos erabatekoa. Eskutan daukat, txistu garratzez, betetan lepoa, Azkenik inoiz ospatuetzen ezkontzako soñekoa, azkenik inoiz ospatuetzen ezkontzako soñekoa. Bueno, arazo tekniko bat en el medio, lehengo bertzu bakarik entzun hilal izendugu. Ez tala txarraizen. Ez tala, bate Eta horrek zerri izan gure da, bai, txizaitu egule, ahogoz honagaz eta gehioreko goduaz. Hortuen, taupago interneten, sumaiago zailue, eta nire ibarzabalen bakar kakua. Bai, da egizeta, e e e gero e ilu bertzuek entzunde, e kristona dala. Almusikio bat etorre. Kristona dala bakar kakua, soñekuena. Oso. Ba, lan Bai. Hola Chic. Eh karo, nik ni final la horrentako ke Zuk enkargokosa finaler diseitako ke ekartekoaz. Zer gare biot. Eh, Historia Covert Only Bad, finaler di batten ero Final finaler diseitan pasotakoa. Vale. Zayo bat va trabako dugu finaler diekin? Eh bai, bai. Bueno, Dedengo vuelta en bate, tagero de nuevo con sus Hori da. Hori da. Bueno, bai. Le isten basku mm. eh, premisa egiazatual badugu, bai. Bai, vale, vale. ondo. Vale. Engo dugunea bat semifinaltako eta gero susenekoa. Eta horretarako seirotarako gurut lanak heine ekarri e, e, eh abarkaz. E, badak eh, badakizue, eh? Suebe badakizue, bertza.punto eusen ikusi alduzuez gure beste bertzo. Laixiarren bentzun alduzuez gure beste bertzo, i guela sarron ama bizen. Entzungo duzuez gure beste bertzo eta guk besterik es ezateko urrengoen gaus finale erdietan ikusiko gara eta ondoa da hisuela dan hori. Viva Polo Tagola Bertsoa tsolaaritxapelketa nagusia bi.000 eta gogeita di. Idaiaren hogeita lautik abenduaren hemezortzi da. Eskuratu sarrerak bertsoarrerak puntueuuzatari. Informazioa bertxosale puntueuz. Laixia laguntzarekin.